לקחינה לי מעט מים בכלי, ואשתה. ותלך לקחת. ויקרא אליה ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא כף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת. והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנוהו.